smedjan. Man producerade alltihop. Man hade en här inne som man, man stod och smed för hand järnet och man hade då maskinstampar också som kunde smida järnet. Men eh, annars så, det här, här fanns inte ens, det fanns inte ens golv utan det var jordgolv här inne eh, i själva smedjan. Och det var ju fullbrand säkerhetens skull. Annars så här har man ju på ön då tillverkat all den utrustning som behövdes längs hela eldaren allt ifrån båtsaker till stolskådar timmerbom timmerbomar